Miért ez a beképzelt vándormadár, itt magán kívül nem érdekel semmi másba, meg csak belefolytja a szót? Mit keresik? Fiala János vagyok. Mit fogadtad? Kíváncsi sem a helykeres és a jobbító szánténk hagy? Elmegy képzelt álbózkos aromba. Kezd! Jó napot kívánok ma a 2017 június 29-e csütörtök van. Ma egy nagyon régi kejfejancsit hallanak, vagy ennyit, amely nagyon régi, 15 évvel ezelőtti, körülbelül, Bakó beszélgetek, MDF, aki a Magyar Televízió Kuratóriumának volt az elnöke, és mindazok, akik minimális érdeklődést mutatnak ez iránt a beszélgetés iránt, menet közben kell majd felvegyék azokat az információkat, és kell visszaemlékezniük azoknak, akik akkor éltek, ha pedig nem, akkor kell más részletekből megérteniük azt, hogy akkor ez a beszélgetés miért készült, hogy én mégis leadom. Annak egy az ha van, nagyon sok mindent érdemes abból az időből megérteni, hogy eljussunk a máig. Ma tehát Bakulajos a magyar televízió kuratóriumi elnöke lesz a vendég. Reggelt kívánok, illetve jó estét attól függően, hogy a reggeli vagy az esti adást hallják, önnek is jó reggelt kívánok. Egy kicsit közelebb kéne jönni a mikrofonhoz, mert egyébként nagyon távol lehet hallani. Köszönöm. Jö reggelt kívánok. Györög. Azt szeretném kérdezni, hogy az elnök úrnak, vagy a többi kuratóriumi elnökségi tagnak hogy vetődik fel a személyes felelőssége, ha most tényleg csődbe, megy a televízió, mit fog fizetni konkrétan. Jó, de azt legyesz, mondja meg, ismeri a helyzetet, ha ismeri, hogy mennyiben van az ön véleménye szerint személyes felelősséget. Tehát meg lehet ezt kérdezni. Megkérdezheti tőle, hogy miért járt gödölő, de azt folyamat, hogy nem jársz megdőltünk, amit csinál vele? van benne egy személyes felelősséget, visel. Én ezt értem, de ön a jelenlegi helyzetben úgy gondolja, hogy ez a kérdés megállja Hát a kérdés ezt mindig igen. megállja. Hát igen, halló? Lehet, hogy hülyeséget kérdezik, de mégis ezt szeretném tudni. Mivel indokolták azt, hogy a számomra meggyőző jelölteket úgy kiejtették, mint a szél? Jó. akkor most egyre két kérdés van is soron. bakúrat arra kérem, hogy... A reggel időpontot meghazuttól vagy gyorsuljunk föl, hát hogyha hasonló tempóban jönnek a kérdések, és azt szeretném, hogy minden több kérdése minél több válasz elhangozhatna. Figyelek! Jó, köszönöm! Tartom a sorrendet. Amint a kérdések jöttek, az első kérdés az volt, hogy mi történik akkor, ha mennyiben tényleg csődbe megy a televízió. Sok minden történik, ebben az egy kérdésben a, az én, illetve a mi személyes felelősségünk volt benne. Abban az esetben, hogyha a televízió csődbe megy, akkor természetesen hosszas, bonyolult bírósági tárgyalásoknak nézünk elébe. Én erre természetesen fel vagyok készülve, mint ahogy nagyon sok mindenre, mert ha megengedik, akkor itt most előre felsorolom, hogy mennyi jogi fórumon, helyen és helyszínen kellett és kell folyamatosan helytállnom, kérdésekre válaszolnom adatokat, Ezen iratokat beadni. Ezen kívül, hát egy most a teljesség igénye nélkül Alkotmánybíróság, Legfelsőbb Bíróság, Budapesti Bíróság, Legfelsőbb Ügyészség, Budapesti Ügyészség, Cégbíróság, Állami Számvevőszék, Adóhivatal, Országgyűlés Kölcsöltési Bizottsága, Országgyűlés Pénzügyi Bizottsága, Országgyűlés Pénzügyi Bizottság, Albizottsága, Al Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, és akkor még ombudsmani hivatal, és még néhány más fórumon. Csőd esetén természetesen elsősorban arra kell számot adni, hogy mi a megfelelő gondossággal jártunk-e el annak érdekében, hogy a magyar televízió túléljen. Ez egy rendkívül bonyolult, folyamatos vita, és nyilván vita lesz. Később is azt gondolom, hogy ennek a részleteibe most nem kell belemenni. Én azt gondolom, hogy a magyar televíziót ugyan fenyegeti a csőd, de bízom benne, hogy nem megy csődbe. Uh, teszem ezt azért is, mert a magam, magam és a mi részünkről mindent megpróbálunk annak érdekében, hogy ez ne így történjen. Biztatom a hallgatókat, hogy kérdezzenek, hiszen közben is lehet kérdezni legfeljebb a papírra kerülnek a kérdések, és akkor egy kérdés is be suvasztok majd a hallgatói kérdés után. Hello. Halló, Halló én meg olyan egy olyan kérdésen, hogy egyet kérdezni, hogy milyen szempontok alapján választák meg az elnököt? Mi? Köszönöm. Az én kérdésem az az, hogy a magyar televízióval kapcsolatban a legkülönbözőbb kritikák hangzanak el nap, mint nap, hogy ezt ön mennyire éli meg személyesen, mint ezen bizonyos kuratórium elnöke. És akkor haladhatunk tovább. Jó, köszönöm. A, más, ez a második kérdése nem válaszoltam, hogy miért ejtettünk ki a hallgató számára meggyőző jelölteket. Én azt gondolom, hogy ennek egyszerű matematikai oka van. Egyszerre mindössze egy ember lehet a Magyar Televízió Részvénytársaság elnöke, és döntenünk, illetve választanunk kell. Az benne kellett. van a jogszabályban, mert azt én sohasem tudom, biztos el kéne olvasnom, hogy egy jelöltet lehet felterjeszteni, vagy ez a kuratúriumnak a mérlegelési joga, hogy egyet vagy többet fel. Ma, hogy a Magyar Rádióban is ugye az volt állandóan a gond, hogy ott is mindig csak egyet terjesztette föl, de ott, mintha azt vette volna ki, hogy a törvény elvileg lehetővé teszi a kuratórium számára, hogy többi jelöltet is bocsásson a társadalmi kurátorok elé, nem tudom, hogy ez hogy ez van. Ez így van. A kuratórium elnökségének természetesen lehetősége az, egy hogy... Egy ez itt így megy. haló, igen, de mint önök is tudják, önöket nem kell, hogy befolyásolja egy ki a vendég, de engem befolyásol. Tehát itt most... Bakú rendel, lehet természetesen fogászati kérdéseket is feltenni, ő azonban a televízió kíratú szoba mögött van. Igen, figyelek. Figyelek, Bakur. Igen. É. Tehát miért ejtettünk ki meggyőző jelölteket? Egyszerűen azért, mert matematikailag egyet terjesztetünk elő, és nekem ez a személyes meggyőződésem. A törvény lehetővé teszi valóban hogy többes jelölés történjen, ugyanakkor azt gondolom, hogy ez, ez nem helyes. A törvény betűje szerint kiolvasható a többes jelölés. Én azt gondolom, hogy a törvény szelleme szerint viszont a kuratórium elnökségének a feladata és joga, és azért mondom előre a feladatot, mert nem egy könnyű, könnyen megoldható feladat és probléma, hogy egy szemét jelöljen, és nem a 30 tagú kuratóriumnak a problémáját tenni azt, hogy ezt a nagyon nehezen megoldható feladatot és kérdést megoldja. Újabb két telefonáló, be tudom, hogy vannak megválaszolatlan kérdések. Hello. Nem ez volt a kérdésem. Bocsánat, nem a kérdésre válaszolt. Most azt, kérdeztem, hagyom azt kérdeztem, hogy miután számomra meggyőző élőteket mind kiejtettek, milyen alapon döntöttek, és kell -e a döntés indokolni, vagy csak fölteszik a kezüket, és azt mondják, hogy kettő igen, tizenhat nem, kiesett. Pász kész. De akkor Tehát valamilyen módon mögé kell -e állni a válasz mellett. Valakinek van... meg kell -e indokolni, vagy hát a valója oldali hülyeségek ítéltük, kivaró. Vegyük tekintettel az időre, van egy percük, vagy másfél maximum, hogy a jó, azt gondolom, hogy... Azt vegyél föl, mert ha valamit nem fogja hallani a hallgat. Igen, csak nyugodtan lehet válaszolni. Biztosan önnek is voltak meggyőző jelöltek. Mi végig hallgattuk a jelölteket, elolvastuk a pályázataikat. A... Várható, hogy növekszik a merítési bázis, és akkor majd lesznek jobb jelöltek? Természetesen várható. Fennáll az a. Jó, nem szabad többet kérdeznem, no, bocsánat. A... Végül is magukra hagytam Jó, őket. Kérdezme. Bocsánat, tehát akkor esetleg megtörtént az az eset, hogy olyan fog nyerni, aki ugyan abszolút alkalmatlan lesz, de mindenkinek megfelel, mert mindenki kevésbé utálja mindazokat, akiket ideig kijelentett. Minden lehetséges, természetesen. Hát akkor az adomból nagyon kellemes tévéelnököt fognak választani, úgy nagyjából minden tét nélkül, mert... Jó. Én... Most ön előre egy helyzetet leírt, és már... az a, mi a, a, a, a helyzet, mióta nincsen tévéelnök. Hát most... Szóval nem lehetne, hogy a pápa választás... 16. óta nincsen. Ugye? Na most euh, akkor, amikor. Euh, most lehet, hogy én más, más szituációban vagyok, de nekem döntéseket kell hozni, mert rajtam kényszer van. Úgy érzem, hogy ez a bizottság azért nem hoz döntés, mert nincs rajta igazi kényszer. Ha esetleg önöket, mint a pápa választásnak befalaznák. Most várj egy pillanat, ez azért elné nem szorul védelemre ez az emberek, itt vele ül velem sem be, ember, aki ülvelem sembe, de az ők felterjesztettek egy embert. Tehát a, ők a kötelességüket megtették a társadalmi kuratórium vetett Azt meg lehet tőlük kérdezni, és szerintem azt meg is lehetne, hogy végül is hogyan változnak ezek a számok, ez az 5-3-4-6-7-2, tehát hogy mi alapján tört a, a harmadik hogy a balót, de ők betegyeztették a balót. Ez volt az igazi tehát Igen. Értem. El is jutottam volna idáig, hogyha nem kérdez bele, csak megpróbáltam mindig válaszolni. Most már nem fog bele kérdezni. Én azt gondolom, hogy mivel ez egy titkos szavazás volt, és a törvényben ez van, hogy titkos szavazás legyen, ez helyes is. Ezért senkinek nincsen joga indokolni a döntést, ugyanis ki-ki saját maga hozta ezt meg, a döntések többségi szavazással születtek. Tehát én nem tudom, hogy ki miért szavazott ellene, és ki miért szavazott mellette. Köszönöm. Ezért nem tudom összegezni. Halló. Jó reggelt kívánok. Én azt szeretném megkérdezni az úrtól, hogy valóban volt-e ilyen levél, ami, assz, ami arról szólt, hogy a társadalmi kurátoroknak csak jobb oldali élőtet szabad megszavazni. Hello. Jobb maguknak. Tűnőlem, már elkezdte az egész mondani valóját, miatt adásban lett volna. Háló? Igen. Bocsánat, azt szerettem volna kérdezni akkor, hogy nem gondoltak-e arra, hogy el kéne vágni ezt a Gordiuszi csomót, és társadalmi és egyéb kurátoroknak egyszerre lemondani, mert ez most úgy néz ki, hogy minél nagyobb a baj, annál jobban örülnek neki. Én nem tapasztalom azt, hogy itt bárki örülne. Ön örül, Bakór? Hm. Hát azt nem merném mondani, hogy örülök. Azt áruljál nekem, hogy azt tiltja-e bármi, vagy egész egyszerűen semmi értelme nincs, az maga lenne a kamarilla politika, ha egyeztetne, vagy beszélne, de lehet, hogy így van, nagy kuratórium és társadalmi kuratórium. Természetesen egyeztetünk és beszélünk, hogy pontosan értsük, hogy milyen fogalmakról vitatkozunk. kuratórium elnökség van, amely most jelen pillanatban kilenc főből áll, és az országgyűlés jelölte a tagokat és az elnököt is az országülés választotta ki. És van 21 fő társadalmi kurátor, akik egy évig vannak ebben a pozícióban, és egy bizonyos algoritmus alapján sorsolással választják őket. Az előző kérdésre válaszolva, hogy jobb-e, hogy nem... akkor a második menetben a 30 szavazat, igen. az hogy jön ki? 21 társadalmi kurátor, és, és 9 elnökségi tag. Tehát a második menetben is szavaznak önök? A második menetben is szavazunk, igen. Egy ember, egy szavazat. Értem. Tehát, hogy mondjon le mindenki, ez automatikusan megtörténik, február 11-én lejár a kuratórium elnökségének a mandátuma, és március 31-én a társadalmi kurátoroké. De ez nem garancia arra, hogy akkor minden más lesz? Egyáltalán nem garancia, és ez, ebbe benne van a válasz, hogy ezért nem érdemes lemondani, mert nem gondolom, hogy valakik, akik most ismerkednek meg a helyzettel, néhány hónapon belül jobb megoldásokat tudnak majd találni, mint mi, akik most már lassan négy éve 24 óránként. Ennek a kuratóriumnak, ha lejár, mármint az elnökségnek a mandátuma, akkor abban lejár az öné épúj, mint azokkiai, akiket most delegáltak és elfogalták a helyüket, mondván, hogy most a kuratórium kiegészült. Igen, így van. Mert Tehát ők egy rövidebb a szó, időszakra nyerték uh -huh. igen, igen. Köszönöm szépen. hallo? Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Az egészen nekem nőfűt eszem, hogy aki hmm. mondta, hogy ha nem akarsz valamit eldönteni, akkor alakíts bizottságot. De ne felejtse, hogy az az ember, aki ő, azt lehet itt nem. Nem lehet, hogy kérdést csak... föltenni. Bakó úr, ön hogy látja a tapasztalatok függvényében, nem szorulna a törvény egy kicsit módosítása történtek fényében? A kérdés az, hogy önnek, mint kuratóriumi elnöknek van-e módja, és ha van, akkor bármikor is kezdeményezette ilyen jogszabálymódosítást, mondván, hogy ön nem jogszabályalkotó? Hmm. Jó a kérdés. Természetesen ez a jogszabály jogszabálymódosításra szorul. Ugyanakkor azt mondom, hogy ez a jogszabály, hogyha nem lenne, akkor sokkal nagyobb baj lenne, sokkal nagyobb lenne az anarhia. Nyilván nem tökéletes, de annyira nem rossz, mint amennyire a folyamat rossz. Ez olyan, most nem biztos, hogy a hasonlat teljesen precíz, de a labdarúgásnak vannak szabályai. És mondjuk amikor a Manchester 1-0-ra kikapott itt Budapesten, akkor nem azzal foglalkoztak, hogy a labdarúgás szabályait folyt változtassák meg, hanem a saját játékukat változtatták meg, és mindjárt luktak is öt gólt Angliában az alegerszegnek. Én azt gondolom, hogy a, ennek a folyamatnak, vagy játéknak a szereplői azok, akik ezt a szabályrendszert új oly módon alkalmazzák, hogy ez a végeredmény ez most nem nagy büszkeségre adokat. Hello. Hogy volt én, egy kérdés, volt-e levél? volt a -e levél? -e levél, igen, megvan ez a kérdés, és ezt még hadd fejezem be. Igen. Én voltam jogalkotó is, 90-től 94-ig képviselő voltam, tehát van fogalmam arról, hogy hogyan lehet egy jogszabályt megváltoztatni, mivel a médiatörvény kétharmados jogszabály ezért a jelenlegi parlamenti viszonyok között csak egy nagyon széles konszenzus kereséssel lehet ezt megoldani. Én azt mondom és gondolom és teszem, hogy ez rajtam nem múlik, Ugyanakkor mindeddig nem sikerült. Most abban bízom, hogy ezután a kudarc után minden szereplő, kivétel nélkül, velem együtt, főszereplő és mellékszereplő egyaránt, egy picit leül, és elgondolkodik azon, hogy ez az előállt helyzet, ez jó, vagy nem jó. És hogyha, ahogy ő megválaszolja ezt a kérdést, annak függvényében talán meg tudja változtatni a magatartását és a gondolkodását. Volt-e levél? Volt levél. nem az volt benne pontosan, hogy csak a jobboldali kurátorokra lehet szavazni, hanem az volt, hogy négy jobboldali kurátor kijelentette, hogy ő csak egy jobboldali jelöltre szavaz majd. Ez négy szavazatot jelentett. Hello, Hello. jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni a Bakurtól hogy felelősségre vonható-e a kuratórium elnöksége, a Szabaszló Zsolt és a Medzecki elnöksége alatt történt elképesztően pazarló és felelőtlen gazdálkodás miatt? Köszönöm. Egy válasz, igen vagy Természetesen igen, de a válasz azért nem egyszerű, mert hogyha a második részét is vesszük, hogy alap. A alaptételnek tekintjük, hogy borzasztó felelőtlen és szakszerűtlen gazdálkodás volt, akkor természetesen igen. Hogyha azt nézzük meg, hogy milyen objektív folyamatok játszottak közre abban, hogy a magyar televízió nem fér bele a bevételeibe a költségeivel, akkor azért nem ilyen egyszerű a válasz. Hello. Jó reggelt kívánok! Én azt J szeretném megtudni, hogy ugye Szenes Andra másodfokon megnyerte a PERT. Ebben az esetben... Első lehet, fokról tudok... csak első fokról tudok, lehet, hogy azóta történt. Én másodfokról tudok, de lehet, hogy rosszul tudom. Ebben a helyzetben lehet-e a Magyar televízió felelős vezetője? Ezt a hangi alapján egy tévés kedvezte. Én úgy tudom, hogy csak első fokon nyerte meg a pert, fellebezés alatt van. Abban az esetben, hogyha a bíróság jogerős döntést hoz, akkor természetesen azt végre kell hajtani de még jó jogerős döntésről nem tudok. Hello! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Meg szeretném kérdezni, hogy melyik párt képviseletében volt képviselő 97-94-ig. Más jeletek, És jelenleg mi a civil foglalkozása, ha van? Köszönöm. Én a Magyar Demokrata Fórum színeiben voltam képviselő, és mivel itt tiszteletdíjas vagyok, ugyanakkor kitölti teljesen az időmet, ezért a civil foglalkozásomat sajnos nagyon uh, hanyagolnom kell. Ami egyébként magánvállalkozó vagyok, természetesen önfoglalkoztató. Ha figyelembe veszük azt a 30 szavazatot, bár önnek igazán vannak ott még kérdései, nem szól az enyémre. Hm. És a második menetet nézzük, akkor jó formán ott, hát leszámít. Hát ugye önök ott, abba, abban a körben önök egyébként szavazhatnak másféleképpen is, mint az első menetben. Tehát aki akár a Balú mellett szavazott, Fönt, mármint a kuratóriumi elnökségben, az második menetben szavazhat ellene, gondolom igen. Titkos szavazás az... van, tehát senkinek nem kötelező számot adni arról, hogy hogyan szavazott. Igen. Hello. Jó reggelt kívánok. Én azt szeretném megkérdezni, hogy szóval róla, hogy februárban lejár ennek a kuratóriumnak az ideje. Na most, elő, vagy van-e arra törvény, hogy a pártok ne ugyanazokat az embereket delegálják újra? Nincsen erre törvény? Sőt, én azt gondolom, hogy célszerű ugyanazokat az embereket. Hát egyébként a rád, történelem, ha a jelenről beszéltünk úgy, mint a félmúlt történelméről, ez ezt is bizonyítja. Mm -hmm. Haló. Jó reggelt, kíván! Jó reggelt! Azt szeretném mondani, hogy nem kell a bakórat megvédeni, de a kuratórium végül is annak ellenőri, hogy politikailag különbözleg, de mégis konszenzussal jutott, mert tudott jelölni. Így valakit. Van. Azonban a társadalmi kuratórium a 30 tag, Abszolút laikusak gondolom, ők soha nem fognak tudni így végül is megállapodni, tehát az ő felelősségük az, hogy nincs, megoldható-e lenne az, hogy a társadalmi kuratórium olyan összetételű legyen, akik értenek is hozzá. Ez csak Nem. akkor megoldható, amikor majd előre fogjuk tudni a lottószámokat. Hello! Jó egyetem érdekel, de amilyen dolgoznak a kurátorom és a társadalmi kurátorok is, meg a Fred is ami 60% forintról beszélt. Köszönöm. a tiszteletdíjat díjat szintén a törvény szabályozza A országúsi képviselők alapdíjának. Egy bizonyos százaléka, úgy tudom, hogy 180 százalék az elnöké, és 160 a kuratórium elnökségi tagoké, plusz költségtérítés ugyanúgy, mint az országgyűlési képviselőknek. A társadalmi kurátorok pedig a, egy változó összeget az ülésenkénti részvétel arányában. Ön nem főnöke a szó hagyományos értelmében a társadalmi kuratóriumnak? Semmiképpen nem. Nincs munkajogi kapcsolat, nincs alá fölé rendeltségi viszony. E, a kapcsolatban is voltak részinformációk erősítse meg, vagy cáfolja, hogy mivel voltak tisztában, bármint a pályázati anyagokat illetően részletesen a társadalmi kurátorok? Az összes pályázat a társadalmi kurátorok számára rendelkezésre állt. Tehát egy hónapig a kuratórium épületén belül mindenki korlátlanul olvashatta, átnézhette. Azt tény, hogy nem viették el, nem másolhatták le. Ez nagyon bonyolult jogi jellemzés végeredményeként került így ki, ugyanis ez a pályázat, ez minden esetben a pályázó saját szellemi terméke tulajdona. Ő a jogtulajdonos. És merem állítani, hogy néhány pályázat, nagyon-nagyon sokat ért. Tehát, hogyha ezt mint tanulmányt meg kellett volna rendelnünk, akkor horribilis összeget kellett volna kifizetnünk érte. Azért azt gondolom, hogy természetes, hogy ez nem másolható, nem vihető el. Tehát rendelkezésére állt mindenkinek. Miután a kuratórium elnöksége döntött, és elkezdődött a teljes kuratórium szavazása, az előtt én lemásoltattam 21 példányban. A győztes pályázatot és rendelkezésére bocsátottuk a kuratórium tagjainak. Ők döntöttek arról, hogy mennyi idő ö, szükséges számukra ahhoz, hogy, hogy elolvassák azt a pályázatot, amit már előtte természetesen egy hónappal megismerhettek. Úgyhogy az volt. a 21-nek például ilyen módon mi lett a sorsa utána. Ezt Ezeket is visszakértük természetesen. Ennek két oka van. Az egyiket mondtam az előbb, csak, hogy a hogy az alkotó saját szellemi terméke, a másik pedig az, hogy ebben a rengeteg olyan számban amelyik üzleti titkot képez. Haló! Jó reggel. Jó reggelt! Jó reggelt. Uh, azt szeretném megkérdezni, hogy amikor éppen nem elnököt választ ez a kuratórium, akkor úgy általában mi csinál a tévével kapcsolatban, és mennyire tud vele a televízió mindennapi munkájába? Mi csinál a fúj. Hát, igen. Valahol akkor is fúj. Hogy mit teszek erről, elég nehéz lehetne beszámolni itt a hátralévő időben. Megpróbálok inkább a második kérdéssel kezdeni, aztán, hogyha marad egy hiány, akkor válaszolok az első részre is. A részvénytársaság mindennapi munkájába nagyon korlátozott módon szólhat bele a kuratórium elnöksége, ugyanis a médiatörvény egy bonyolult szabályrendszert hozott létre, azzal, hogy a médiatörvény kétharmados, ezért egy magasabb szintű jogszabály, mint a GT, a gazdasági társaságokról szóló törvény. Ezért felülírja bizonyos pontokon a gazdasági társaságokról szóló törvényt. Tehát egy olyan érdekes vezetési szituáció van itt, hogy a médiatörvény rendelkezése szerint a Magyar Televízió részvénytársaság elnöke egy személyben elnök, vezérigazgató és igazgatóság. Valamint a médiatörvény a kuratórium számára, mint részvénytárság szempontjából közgyűlés számára előír olyan tiltásokat, vagyis megtilt olyan dolgokat, mint például, hogy beleszóljan, beleszóljunk a műsorokba, azott tartalmába, személyi kérdésekbe, személyi kiválasztásba. A 300 millió forint alatti szerződésekben nem szólhat bele a kuratórium. Úgyhogy az a válasz, hogy meglehetősen korlátozott módon. Bele a mindennapi életben. Engem érdekel és foglalkoztat, Ön nem tűnik egy nagyon hiú embernek, lehet, hogy az, de akkor jól palástolja, ha kell mondani. Mennyire tett jót és mennyire tett rosszat ennek a mostani procedúrának az, hogy a jelöltek vagy néhány jelölt a saját jól felfogott érdekében, és ezt most nem pejoratívan mondom, azért ebből egy ilyen elnökválasztási hagyjáratot indított amerikai módon, és napokkal az elnökválasztás előtt jóformán már ettől volt hangos a sajtónak egy része. Igen, köszönöm a kérdést, ez nagyon jó. Ez is hozzátesz ahhoz a bonyolult erőtérrendszerhez, amelyben mi dolgozunk és működünk. Nem csak az előbb Elkezdett, bonyolult jogszabályi rendszer, az előbb felsorolt, bonyolult ellenőrzési rendszer, hanem a nyilvánosság befolyása, és hát ezen belül a saját egyéni hiúságok és saját egyéni célok benne vannak. De azt gondolom, hogy ez az igazi társadalmi működés. Azt hiszem, hogy ezt megtiltani nem lehet. Mindenki a saját felelősségére teszi meg. Felméri azt, hogy milyen lépés, milyen stílus, hogyan hat az ő saját megítélésére és karrierjére. Kiki megítél mindenképpen három része, osztja a társadalmat, lesz, akinek tetszik, lesz, akinek közömbös, és lesz, aki gyűlölni fogja. Olyan, olyan ember és olyan szín, és olyan ember és olyan termék nincs, akit mindig mindenkor egyformán szeretnek, kedvelni és tisztelnek. Van egy Igen. kérdés még, hogy de lehet, hogy ezt a végén kellett volna mondanom, hogy milyen személyes érzés az. Akkor, to, akkor végén... hagyhatjuk a végén, mert a van kérdező. Jó reggel kívánok! Ilyen körülmények között egyáltalán lehet jól végezni ezt a munkát? Ne felejtsen, hogy az elnök, vá... Tehát az elnök választás, az a kuratörmi elnökségnek a tevékenysége csak egy részét foglalja le, függetlenül attól, hogy az elmúlt idők történelme azt mutatta, hogy ez az idő, ez kínosan hosszúra sikeredik nem csak a magyar televíziónál, hanem a magyar rádiónál is de hát ugyanez a jogszobájból azkozik rá én köszönöm ezt a kérdést a kérdőjel ott marad nem tudom megváltoztatni tehát én is meg tudom ismételni, lehet-e jól végezni ezt a munkát, nem tudom a választ amikor elkezdtem, akkor azt gondoltam hogy igen lehet most így négy év után nem vagyok benne ennyire biztos, minden esetre a szándékom az az, hogy jól végezzük Balc Andrásnak volt egyszer egy mondása, azt mondta egy kis különbségű vereség után, hogy ő nyugodt annak ellenére, hogy két ponttal kikapott a Ferm nevű svéd öttű mert ő mindent megtett a siker érdekében, és csak akkor kellene magának vádakat megfogalmaznia, hogyha úgy érezné, hogy ő nem tett meg mindent tőle telhetőt. Én a magam részéről majdnem ezt tudom mondani, amit tőlem nem telt, én megpróbáltam mindent megtenni. Hello! Jó reggelt kívánok! Azt kérdezem a hogy hogy érte meg azt a pillanatot, amikor Orbán Viktor azt nyilatkozta, hogy a politikusok majdnem kompromisszumra jutottak, de szerencsére a BMX-eseknek helyén volt az eszük, és megakadályozták. Igen, hát mondott ért. Hát igen, én Baló Györgyel együtt éltem meg ezt a pillanatot. Ezt hogy értél Baló Györgyel együtt? Mert a keresztűzben, Igen. amikor ő ott állt élő adásban, akkor felolvasták neki ezt a mondatot. És, hogyha jól emlékezem a reakcióra, reakciójára, kicsit korábban, van, bocsánat, akkor egy pillanatra megállt, megállt benne a lélegzet, és, és csak visszakérdezett, hogy nagyon reméli, hogy nem ezt mondta. Azóta nem cáfolták. Azóta nem cáfolták. Szeretném, szeretném ezt azért majd pontosítani, hogy, hogy valóban így hangzott el, és mi a mögöttes tartalma. Nem tudom. Nem tudom, én is csak azt mondom, nem valódi érmedott tegnap. És a két televízió lesz, akkor két kuratórium lesz, vagy nem menjünk ennyire előre. Még nem láttam ezt a módosító javaslatot. Hogyha el tudtam olvasni, akkor valószínűleg tudom majd értelmezni is ezt. Azt mondja meg nekem, hogy amikor a sikertelen. De elősősége hallgatóitessuk. Én azt szeretném kérdezni, hogy az elnök választási időkön kint nem látszik a túl sok munkája. Nem biztos, hogy az mint a jéghegy. Ilyenkor látszálnak, de egyébként meg dolgoznak, hát nem biztos, hogy a felügyelőbizottságnak, a, a kuratóri elnökségnek, de ez most félreviszi ezt a részét a beszélgetésnek, ami az apropóját képezte Bakur meghívásának. Tehát azt, hogy éri meg, amikor én csak részleteiben hallottam, tehát amikor a sikertelen elnökválasztás után, de a következő elnökválasztás előtt, hát ugye ez most addig megy, amíg a fehérfűst föl nem száll, hát egyszer elnök, az, hogy ez az önök idejében lesz, vagy majd csak az unokáink fogják látni, az már egy másik kérdés. De az milyen, amikor itt az elnök jelöltek a sikertelenség után, amely nem feltétlenül az ő sikertelenségük lehetséges, ennek az eljárásnak a belejárója, de mindenféleképpen az ő kudarcuk is benne van, elkezdik kritizálni a rendszert és a bennelevőket, holott legközelebb is ugyanennek teszik ki magukat, vagy ez legyen az ő bajuk. Hát azt hiszem, ez lehet csatlakozni. Ez legyen a mi bajunk. Én nem kívánom sajnáltatni magam. Elvállaltam ezt a feladatot, azt is tudtam, hogy mit vállalok. Azt, abban is biztos voltam, hogy nagyon nehéz lesz. Viszont hiszek abban, hogy meg fogjuk tudni mi, még mi oldani. Két kérdés volt, miközben volt még az felhalmozódott az utolsót, azt meghagyom önnek, amit azt akart. Mert... De azt árulj el, hogy annak mi a titka? Vagy az hogyan megy, ha egyáltalán az elmondható, hogy hogyan változnak az arányok önöknél, amikor nincs meg a két-harmados többség. Tehát ez ha, nagyjából sejtse a kívülálló, hogy milyen változás következik be, hiszen semmilyen változás nem állhat be, csak az, hogy legyen egy jelölt. Mert el nem tudom képzelni, hogy valaki e, ilyen gyorsan megváltoztassa a véleményet, és A helyet B-re, B, B helyet C-re szavazzon, holott ez három menetben így történt. Hát. Megvál meg tudja változtatni gyorsan a véleményét, ugyanis uh, nem másodpercek alatt teszi ezt, hanem mondjuk úgy, mint egy sakkozó, aki pontosan tudja, hogy a 66. lépésben majd mit fog lépni alatt, még csak a másodiknál van. És az néhány másodperc alatt történik, az igaz, de lehet, hogy benne van 8-10-15-20 év munkája. Itt azt merem mondani, hogy sok nap és sok éjszaka gondolkodása és megbeszéléseinek az eredménye. Én értem, az arányok alakú. változása mögött azért mégis valaminek meg kell húzódni, hiszen egyik jelvődse kompatibilis minden szempontból a másikkal. Természetesen rengeteg olyan paraméter van, amit végig kell és kellett gondolni. És akkor az utolsó kérdés, amit ön utoljára hagyott volna. Kettő. Igen. Elhatároztam, hogy nagyon alaposan tanulmányozni fogom a pápa választásoknak a elméleti és gyakorlati módszereit. A másik pedig az, hogy személye, milyen személyes érzés ebben a helyzetben lenni. Hát a hallgatóra bízom, hogy gondolja el, hogy az előbb felsorolt 18 szervezet ellenőrzése alatt, és folyamatos feljelentések és támadások között milyen érzés lehet élni és létezni, gondolják végig. Igen, de hát ez, ez nem válasz, ez, ez egyelőre még itt egy ilyen kibúva. Ön ezt hogy éli meg. Nehez. Jó, hát ha minden igaz, akkor februárban vagy szabadul tőle, vagy aztán majd olyan van, hogy valakit jelölnek, de ő nem akarja, nem. Tehát ez már az de ön visszatis. joga, hogy ezt folytassa, vagy elmenjen vissza vállalkozni, mert a vállalkozásnak ez is egy sajátságos módja. Én köszönöm, hogy eljött. Ki fog derülni. Elvileg ön még lesz egyszer olyan helyzetben, mint most volt? Mint elnök? Tehát lesz -e olyan gyors pályázati határidőrendszer, hogy ön elvileg még egyszer meghívható ide, akár abban, hogy van elnök, akár azzal, hogy nincs? Lesz, illetve van, kértük a pályázatot, egy hónapig lesz kint, november 6-án jár le az új beadási határidő, és december 6-a körül, Mikulás körül újra egy elnök választási folyamat lesz, úgyhogy akkor még valószínűleg ebben az összetételben tudunk beszélni róla. Ne felejtsék, hogy nem azt mondtam, hogy a fán, azt mondtam elnök a fa alatt. Köszönöm szépen! You hid your skeletons when I had shown you mine. You woke the devil that I thought you'd left behind. I saw the evidence, the crimson soaking through. Ten thousand promises, ten thousand ways to lose, and you. Careless to let it fall Keeps us going.